Gaurko bideia, ba, bi herri borondate bat, hori da lehenengo ideia. E, eta gainera hori ez da bakarrik beharretiko bat e, Katalunia eta Euskal Herrian artean beti zandalako e, harremana oso estua, beti elkartasunezkoa, anaitasunezkoa, elkarlaguntzakoa, hori abia puntua da, beharretik hori, beraikin momentu enten ahi egotea unen latzak biziko dituzelako segurunik eta gure, la, gure aldetik laguntza guztia emarriagulako, beharretik hori, lehen gota bi, baina begarreneare behar politiko bat ze Benetan, eroakitzeko oskubidea, bilakadadin Espainiako estatuan, Estatu arazo bat, Benetako estatua arazo bat, estatuaren kontzeptualizazioa aldarazteko arazteko estatua arazo bat, Horretarako gu e, gure planteamenduak ere plazaratu barritugu eta guk ere jarri behar dugu martxean erabakitzeko eskubiaren gauzatze prozesua berea ekin batera aliketazkarren. Zer Ze otorrik aurrera, ja e, ez da izango el problema katalan, kataluniako problema. Izango da, estatuak daukan arazo larri bat bere nazioanistasuna e, kudeatzeko erabakitzeko eskubiaren e, arabera. Eta hortaz, behar politikoa eta behar etikoa, berea ekin egotea. Hugu iparaldetik ato zenaz eta galdetu dut e, baita ere omzi, bai. ipar Katalunia eta beste, bai. uh, lehen hori galdetu izut du izbait. Uztartze hortan ipar Euskal Herria, Nafarroatik atik ea e? Uztartzea nik uste gure eskudagoren filosofian oso argi dagola eta da, mazekera ipatu du. Elkarra hartze hori, erakunde eta herriaren morgonatearen arteko elkarra hartze hori, elkarrekin aritze horrek gauza bat erakusten dut, da... E, demos bakoitzak, herrialde er, bakoitzak, eskualde e, lurralde bakoitzak, daukala bere soziologia, daukala bere nahia bere borunatea, eta herritarrek definitzen dutela noraino iristendian une bakoitzean. Iparraldean kasuan e, jauzi izugarria dela erakundetzea, baina ez dela gaur derrepente erakundetze hori etorri mm. kasualidades, e, Iparraldean gizarte zibilaren lana izugarri izan da erakundetze hori lortzeko, neurri batean esango gunuke dela Kataliniak eginduen e, prozesuaren oso antzekoa, oso antzekoa, ez da, betik, Beheti bultza bultza bultza batera, batera ekimenarekin eta karatenkozenuaa eta uttzen konsellilua eta hor azpitik egondan gobernantza demokratiko herritar batek azkenean lortu du Frantziaren handik erakundetze hori onartzea. Filosofia berdina da. Kontua da er, eskualde lurralde herrialde bakoitzak izango duela, bere herritarren borondatearen araberako erakundetzea eta izango du erakunde horrek bere herritarren borondatearen araberako eskumen maila eta eskumen esparruuga. Momentu hortan, e, Iparraldean horrek emandu erakundetze bat egiteko, eta erakundetze horrek zenbait eskuntza izango ditu. Gaino nik ez edinu ez, ez da gutu, e, erakunde bat, prozesu historikoan, botere gutxiago nahi duena. Beti botere gehiago, beti kompetentzia gehiago, beti eskumen gehiagoren alde egiten du, edozein erakundeak, bere logika propioa da, eta e, Iparraldearen kasuan argi dago, erritarremorunatea ere hortigua da.